Eta erran bezala beraz segitzen dugu hauteskunde ondoko beste pausuekin uh, errikoetxeak uh, osatu baitituzte eta beraz argazki berri bat uh, Euskal Herriaren zat, eta Nafarroan berezikiago sartuko gira arratsalde untan hemen baitugu gure kilan patxi zabal eta atxalde Zuei eretan zureko guztiei. Erran bezala beraz nafartara eta beraz abertzale munduan urteak eta urteak e lan egin izana eta politikan murgildu izana eta asteburuko argazkia ikusirik e zuretzat ametsu bat errealitate bi urtzen Patsi Zabaleta? Bida bat ematen ari da hemengo aldaketa. E aspalditik esaten genuen Nafarroako gizartea zela aldatzen ari zena, eta gizarte hori zela zalantzarikabe Euskal Tzaleagoa, abertzaleagoa ere bai, baina batez ere Euskal Zaleagoa eta aurrerako jagoa. Eta etzeukatela dagoeneko Nafarroako gizartean behar bezalako haintzintasunik edo gutxien ez tokirik ere ez, Ba, UPN-ek defendatzen dituen hainbeste salbuespeneko eta bazterketako joerek. Eta hori da, azkenean agertu dena, e, gaur, egun guztiz normala izan du da Irunean, egun guztiz normala izan du da Nafarroa osoan, eta hori gertatzen da, hain zuzen ere, Nafarroko udal haundi geien geienak, Ez bakarrik irunea, baita ere Lizarra, Estela, Barainain, e, Tutera, Tafaila, Ahoiz, e, Olite, Sanguesa, Tokioiek guztiak eskualdatu direnean eta dagoeneko upeneren alkaterik ez daukatenean, baizik eta e, sandako guzti hoietan ba, e, Euskal Herria Bildu e, indar politikoko alkateak daude eta gutiz normala izan du da aldaketaren lehen urratxhau, normala izanen den bezala, Nafarroko gobernuan emanen den, aldaketaren de lehen urrat Hora, normala, uh, horretaraziz, beraz, aipatzen zinuen uh, gobernoan, beraz, gero abai, atxe bildu Podemos eta ezkerrak hartzen du lekukoa, usue barkosekin buru, aipatuko dugu laster, irunian, beraz, uh, Joseba Sironen, atxe bildukoa hau uh, zapez, eta uh, li zagan ere, hor, uh, ekusten artikulu bat, badu, larogei urte, etzela, uh, alkate abertzalerik ikusi, eta hor, beraz, ere, bestelako irudi bat e, agertzen zen eta ala ere e, normala logikoa eraiten dela eraiten duzu beren orain gertatzen da Zalantzarikabe gauzak sakonki aldatu dira eta e, gehiena aldatu dituena Nafarroako gizartean gehiena aldatu dituena Euskal bakea da Bakea izan du da e, goera eta baldintza berriak sortu dituena eta bakea da Zalantzarikabe hala keta honen urrengo urratsak ere bultza araziko dituena eta ekarriko dituena horretaz gainera esan berralago hemen demokrazia ez da egun batean egiten demokrazia pizkana ka pizkana egiten da demokraziaren barruan badaude e, e, joerak badaude ohiturak badaude onartu beharreko baldintzak eta hori guzia ere, Gizartean pixkanaka pixkanaka sortzen joan da. Eta urte houetan guzsietan egindako lan politikoak ere badauka zalantzarik gabe zerikusia. Beraz guzti horiek ekarri dute e, dagoeneko gizartean nabari zen anistasuna antasun onartua baita ere politikaren arlora ba, isurtzea. E, Nafarroan gertatzen zen, Gizarte aurrerakoi batek e, politikari atzerakoiak aukeratzen zituela. Eta hori gertatzen zen zegoelako e, ba, bake egoerarik, baina baita ere demokraziaren ohiturak jo, jokabideak eta e, baita ere balorapenak, ba, piskanaka, piskanaka egiten dutelako bere tokia gizartea. Et, eta hor beste zailtasun bat aipatzen ipatzen aldugu, uh, orain beraz gobernantzan sartzen direla abertzaleak, uh, beti oposizioan izan den alderdiak izaitea ere gobernantzan, hor beste zerbait da, ere heldu dira. Zalantzarek abe, zailtasunak, erronkak eta erantzunkizunak. Ardura undiarekin jokatu behar da, eta jakin behar da, berrogei urte e, oposizioan, eman ditugunok ikusi dugula eta erakutsi dugula eta dierazi dugula ba, gobernuan zeudenak egiten zuten bazterketa ez zela onargarria. Orain ez da inolako bazterketarik egin behar, ez UPn-eko jendearekin, ez PP-eko jendearekin, eta ez beste nola nahiko jendearekin. Egin behar da, hain zuzen ere, Anistasunetik iztasunetik egin behar da han iztasunaren onarpenean eraiki mm, bizi kidetza edo elkarbizitza berria eta e, guzti hori e, oso garrantzitsua da Euskara, Euskal komunikabideak e, baita ere iritzi erreligiokoak mailako iritziak edo baita ere babeste eskubidez zibilak deitzen diren arlo guzti horietan Eta gainera, aninztasunaren onarpena beharrezkoa zaigu baita ere, aurrean daukagun e, krisi ekonomiko oso sakona, e, goguan izan behar da, nafarroan, e, unetatik ogei, bostetik bat persona, ba, pobreziaren hurbiltasunean e, daudela. Berez, hemen beharrezkoak dira. E, politika ezberdinak, e, elkartasunean onarritutako politikak, politika hausartak, eta baita ere e, zalantzarikabe inor bastertuko ez duten politikak. Horregatik ardura haundiarekin jokatu behar da Nazarroan, zerren eta aldaketa ez da bukatu. Aldaketak jarraitzen du eta aldaketak orain eman duen zentzuan, nahi baldin badugu urrengo urratsa edo urrengo bira ere eman dezan, E, gauzak ongi egiten e, saiatu beharra dago eta asmatu beharra dago. Desafioa aipatzen ginuen beraz gobernantza berri oientzat, dena kontutan hartu. dira e, luko diren aldaketak edo, zoindira dira lehentasunak azkenean hor gobernu berri unentzat. Bizkontza politika era ipatzen alda, Euskararen gaia ipatu izan da hor irunako akordioetan. dira zure ustez, patxizabaretan lehen xunak, gobernu berri horrentzat. Letasunak iru e, arlotan e, jarri beharko irateke. Lehendko lehentasuna da, biziko, e, lehen da e, zalantzarik gabe m, Nafarroaren normalkuntzarako e, eman behar dena bazterketa e, e, kararri duten neurri guziak gainditzean bata, hizkuntzarita e, kulturari dagokiona e, horrekin batera, irakaskuntzan ere e, e hartu beharreko neurriak hartuz, eta e, horrekin batera baita ere ba, lan emuan lannarremanetan, sindikatu batzuek daude e, nolabit esateko honetxiagoak eta beste batzuk baztertuagoak abertzaleak orain arte baztertuagokekon dira naiz eta, e, e, oso agerikoa izan den azkeneko egun hauetan, izan duduten arrakasta idabazi baitute Nafarroko gobernuan bertan labek eta elak ezta bainan e, hori guzia da lendabiziko arloa bazterketa gainditzea berdinak egitea adertzale garenok eta adertzale ez direnak. Buk ez dugu besteak baino gehiago izan behar baina ezin dugu inolazere onartu besteak baino gutxiago izaterik. Bigarren arlo bat dago E, ba, nola baita esateko ekonomiaren eta baita ere elkartasun politiken mailan e, politika sozialen e, mailan, esan dute lehenago nazarroan eunetatik hogei, e, eun mila persona baino gehiago, e, pobrezian murgilduta edo pobrezian erortzeko zorian daudela e, krisiaren eragina oso sakona da, eta e, krisian deran mazkigun zazpi hauetan, urte hauetan zehar, e, sakontzen joan da hainbat eta hainbat e, familia eta giza e, sektoreetan. Beraz, e, e, lana sortzea, lana duintzea, e, lanari egonkortasuna ematea, baina horretaz gainera, lanik ez deuk, daukatenei e, eskua botatzea, izan, izan behar dute e, arlo E, horretan e, zalantzarikabe lan agusiak. Horrekin batera, politika e, publikoak alegia osasungin za, irakaskuntza, esandako politika sozialak, hoiek behar bezala kudeatzea, hoiek denak e, Nafarroaren e, esku baitaude egin batean, ez oso tasunean, baina bai neurri batean. Eta irugarren atal bat, hirugarren arlo bat, ez da erresena, hirugarren arlo bat da Erabakitze eskubidari dagokiona eta horrekin batera Nafarroako eskubide historikoak e, u, e, e, ukitzen dituena. Amejoramentua aldatu beharreko legea da, ma mejoramentua ez bakarrik e, demokraziaren baldintzak betegabe sortutakoa, baizik eta e, ondoren, ba, hainbeste urte pasatakero, guztiz zaharkitua gelditu den e, legea da estatutua ere zarkituta gelditua dagoen bezala Euskal Herri Nagusmodoko eh estatutua konbenioaren arazoak maigainean daude konbenioa da Nafarroak eta estaduak ba e, ekonomia mailan eh 5 urtetik baino hitzartu beharduten eh e, araua eta e, ituna aldi berean eta Euskal Herri Nagusmoan konzertu aditzen zaion Nafarroan konbenioa eh dira gauza E, bera, berdintxua, ez dira zehazki, zehazki, zehazki, berdin berdinak, baina bai, beren oinarrietan, ezurduretan eta gainera, elkarrekin arremanduta, ez da beharko lirateke Madrilekin, naiz hori egiteko izugarrizko oztopuak eta zailtasunak egoten diren alde batean eta eta bai eta, eta, eta tamalez, baita ere bestean. Hori da irugarren e, atala, atalonetan azkeneko atalonetan gogoratu, soilik gogoratu, azkeneko lau urteotan Nafarroako parlamentuan onartu diren legeetatik amalau direla Madrileko gobernuak epaitegi konstituzionalera e, eraman dituenak, eta epaitegi konstituzionalak gehienetan ez denetan, arrazoia Madriko zentralismoari eman dio, eta amalau esan ere ezin ahaztu oraindikan badirela beste lege bi, lege pare bat, eta batada biktimena, ez, e, e, beste biktimak deitutakoena etaren biktimak ez diren biktimena, esaten dutena Madrileko hori ere ba, elegituko duela epaitegi konstituzionalaren haurean. Berraz, badago zere gina, iru arlo nagusi esan ditut, arlo bakoitzean e, asko dira, dauden e, arazoak, eta e, arazo hoietako bakoitzean, ba, badago zer egina, zerpentsatua, eta zer jokatua Desa mm -hmm. desafio handia berazok Nafagoan eta funtsian denentzat, baina gobernantza berri hoieki lan eta bepatxi zababalleta ginuen gurekin, hala ere bitz berdin bukatzeko uh, zuk pertsonalki nola bizi duzu momentu hau garai begia hau Nafagoarentzat. Ba, esan e, lasaitasun ahundiz eta baita ere e, poz handiz, Baian e, kezkaz beterik. E, kezkaz beterik, besteak beste, e, ez es del esdirelako erresak e, esandako hiru e, e, ataloietan, e, ataloietako atal e, maila bakoitzean e, dauden arazoak eta benetan e, saiatu beharra dagoelako e, asmatzen. Beraz, ez dira bat ere erresak eta kezkatzekoak dira eta e, ha, ikusi besterik ez dago, datorren ogeita batean daukagu, e, beste tokietan, ba, e, kirol e, estadioetan, edo kirol eremuetan denbezela Nafarroan zesen plazan, iruineko zesen plazan, e, bildu beharra Nafarron erabakitzeko eskubidearen alde hemen, Euskalduron erabakitzeko eskubidearen alde toki guzietan, eta hori ere, erronka ondibatetan da, ikusirik, duela bi egun, ager, agertu dela, ba, epaitegi konstituzionalak berriro ere, eman duela beste epai bat, obekia esateko beste bi epai, erabakitzeko eskubidearen aurka, erabakitzeko eskubidearen kontra, eta hain zuzen ere, e, Euskal askatasunak, Euskal Herriaren izatea bera, Euskal non, e, etorkizuna erabakitzeko eskubidea, ba, gaitsesten dutenak, e, zapaltzen dutenak, eta zailtasunak beraz eh, ez direttikiak, dira hundiak, orduan, poz ez bizi beharra dago alde batetik, baina eh, arduraz beste alde batetik. Eta nik personalki ba, berrogei urte eman ditut politikaren lehen eh, lerroan, eta eh, txantxa pixka bat edin ez esaten duten bezala, E norberak bere burua bigarren lerroa pasatzen duenean, hirugarrenera edo laugarrenera berehala bere bustatzen dute eta orduan ba bizi dut ba pixka bat urruti xamarretik ikusiaz eta begiratuz eta kezka izan ez, ba gora bera guztiau. Facisavaleta, mm -hmm. menasgurekin ginuen milesker gurekin komunikatu hontan. Eskarrak zuei.